Първата лекция – Окултната тайна на рая. Втората лекция – Окултната тайна на рая. Продължение. Третата лекция – Мъдрост преди Вселената. И три идеи за размишление. Първата идея се казва Рехем Ай, т.е. любов към Бога. Втората – за тишината. И третата – третия бряг на реката. Следваща лекция на 6 май. Започвам с първата лекция. Окултната тайна на рая. Адам и Ева е трябвало да ядат само от дървото на живота. Но, защо тогава е било посадено и друго дърво, което променя съзнанието? Изгъстява човека, повежда го към земята и го материализира. Зная се, че Бог не прави нищо случайно, защото самият Той е замисълът. И злото е създадено от този замисъл. Дявола също. Що е дяволът? Учителят казва, онази силна воля на Бога, онази част, онази силна воля на Бога, която се справя с злата воля на човека. Значи, докато човека има зла воля, винаги дяволът ще там наблизо. Тоест, Бог ще изпраща дявола и ще коригира. Къде е бил раят? Отвъд земята. Отвъд злото. Той е бил едно ефирно състояние. Състояние на чистото съзнание. Състояние на висшето съзнание. Висшият ефир. След време, когато ще говорим за първата и втората раса, ще разберем по-дълбоко как те са живяли и какво са правили. Нашето висше съзнание, нашето духовно тяло е било нашата истинска земя. И изгубването на това висше съзнание на това безсмъртно духовно тяло е всъщност изгубване на рая. Това е изгубения рай. Тази оплатнената сгъстената земя, тази тежка и груба земя не е истинската земя. Истинската земя е ефирна и духовна, лека и светеща. В тази ефирна област нашето тяло не е било такова тежко, плътно и Непроницаемо. Т.е. невъзприемчиво за Бога и за Неговите слова влияния, слова влияние. С чисто духовното си тяло, човекът е живеел в рая, в ефира и е можел да живее вечно. Защото тогава духовното тяло е било без зло в себе си. Без зло означава без смърт. Защото то е духовно тяло, а не психично, опадъчно. В това висше духовно тяло е нямало нито страдания, нито болести, нито смърт. Липсвало е злото. И затова това е било рай. Този рай и сега съществува, но е скрит от злото. Той засега е невидим и се намира в тънката област на духовната материя в ефира. Раят е бил материален, но духовно материален. Не физично материален, а духовно материален. Тоест, ефирно материален, а не земно. И тогава в тази ефирна област се е намирало и другото дърво, Дървото на живота, любовта, изначалният етер, най-чистата, първична храна, с която тогава са се хранили петото и шестото тяло, т.е. душата и духът. Дървото на живота не е дърво в буквален смисъл. Във външния и груб смисъл. Той е поток. Причистият поток идваш от самия Бог. Това е любовта, или казано по друг начин, чистата течаща същност на Бога. Поток. Течаща, чистата течаща същност на Бога. Наречена още живата манна, еликсирът на живота, еликсирът за духовното тяло, което по него време е съхранявало в себе си светлина и чистота. Дървото за познаването на доброто и злото е също поток, но друг поток който е бил скрит в рая. Черен въвличащ поток. Според Кабала, земята има седем състояния. От първата чакра до седмата. От нищата земя, т.е. външното тяло, физическото, грубото, мрачното, до седмата земя, чистата светеща материя, висшата изначално чиста земя, напълно освободена от всяко зло. Дървото за познанието обладава привързващи свойства към материята. То завлича и първите хора, които го вкусили, не могли да издържат на неговата сила, която видоизменя съзнанието. Т.е. те много дълго време трябвало да се хранят с дървото на живота, докато постигнат неизменна любов. После вече няма проблеми да се хранят. Тогава щеха да се раждат богове, синове Божии и така нататък. Каквато е била и целта. Разбира се, след време пак ще стане така. Значи, те е трябвало да ядат от дървото на живота. Ако искаха да се развиват и те щеха тогава да умеят да се хранят с това дърво, и тогава щеха да постигнат същественото, великата и неизменна любов към Бога. Защото, според Учителя, още тогава е имало такива същества, които са яли от дървото за познанието на доброто и злото, от черния поток, но не са пропаднали. Защото Тяхната любов е била по-силна от черния поток. И съзнанието им не се променило във земно. Те са устояли и са го преодолели. Казано по друг начин. На Адам и Ева им е трябвало развитие и пълно единство с Бога. И тогава Нямаше да се случи това, което е наречено Светът. Но те сега ще се развиват в света, но по трудния начин, за разлика от другите същества, по трудния начин. И така, Адам и Ева ядоха от това дърво и от този поток и измениха материята на собствените си тела. И те станаха от ефирни, духовни, станаха така наречени човеци, така наречени хора. И сега много от тези хора вярват, че са хора. В началото те са били сътворени безсмъртни, а при развитието си е трябвало да станат, забележете, учителя казва, съвършенни т.е. при правилно развитие от безсмъртни да станат съвършенни. Напълно, казано по друг начин, напълно единни с любовта, с Бога. И тогава щяха да имат власт и да се избавят от черния поток, от другото дърво, което носи смърт и за което Бог им беше казал. Не ящи от това дърво, т.е. не слизайте надолу. Падайки надолу, Адам и Ева умрели за своето висше съзнание, за своето изначално, лъчезарно и светищо състояние и започнали да живеят в другия поток, в тежки, странни, и мрачни състояния. В тъмни състояния. Защото били въвлечени от тежките слоеве на материята. От тежките слоеве на материята. Така те напуснали дървото на живота, ефирното царство, където състоянието е леко, светло, Радостно. Приятно, лекота. Няма бреме. Те напуснали първата земя. Лекото си духовно тяло. Те напуснали райското си състояние, в което живяли преди. Дървото за познанието е поток, който се сгъстява. И обременява, а дървото на живота е чист поток, лек, ефирен, разтварящ, успокояващ и светещ. Така, това беше първата лекция.